Шарівні окуляри Правдиво-фантастична повість про надзвичайні пригоди київських школярів Пригода перша Загадкова записка, з якої починаються чудеса Мене звуть Вася, Вася Богданець Але в класі всі називають мене «Рудий африканський їжачок» Або «Африканець», або «Рудий їжачок» або просто їжачок. Рудим африканським їжачком мене Ромка Черняк назвав, лідер нашого класу. Ми тоді Африку з географії проходили. А волосся в мене справді руде, як жар, і настовбурчене, як голки їжачка. Та я не ображаюсь на те прізвисько. Рудим мене з малку завжди називали, з дитячого садка. І я звик. Та й не в усіх це слово звучить образливо. Мама, наприклад, називає мене Сонечко моє руденьке. А бабуся каже, ти в нас особливий сонячний хлопчик Сонячний то сонячний, думав я Але краще б я був блондином або брюнетом Чорнявим, як Ромка Черняк Ех, як я заздрив тому Ромці Черняку Який він був миткий, спритний, дужий і удачливий Як він на ковзанах, на роликах катався як він у футбол грав, а я не в даха, на ковзанах, на роликах раз у раз падаю. І в спортивних іграх я не мастак, скоріше партач. І м'яч у мене відбирають, і забивати я не вмію. Худенький я, слабосилий, мене бабуся сметаною щодня годує, але це позитивних результатів не дає. Єдине, що мене рятує, моя легковажна вдача. Я ніколи довго не журюся, позітхаю трохи і за хвилину вже сміюся. Це в мене спадкове від дідуся Грицька, маминого тата. Про дідуся я потім ще розкажу. Він у нас дуже добрий і веселий, його всі-всі люблять. Зараз скажу тільки одне – дідусь мене завжди розраджує. Ніколи не вішай носа, Рижухо, мій дорогий, ти в нас незвичайний, особливий» а незвичайні стають видатними, великими людьми, полководцями, президентами, письменниками. Ага, так для цього ж вирости треба, стати дорослим, кажу я. А до того, що робити? Не чув я, щоб школярі ставали полководцями, президентами чи письменниками. Що ж, може й почекати трошки доведеться, усміхався дідусь. Не разом Краков будувався, як кажуть поляки. Але незвичайна доля... Тобі забезпечена, я тебе запевняю. Я тільки зітхав, чекаючи здійснення його пророцтв. Нічого незвичайного в моєму житті поки що не траплялося. Хіба що після дідових розмов сни мені починали снитися дивовижні. Якось наснилося, що сиджу я за вчительським столом, а до мене в черзі стоїть весь наш клас. І я всім даю автографи, підписую новенькі підручники з хімії. І я собі думаю таки став я письменником. Але чогось написав не кобзар, не Миколу Джерю, не лісову пісню, а підручник з хімії, яку я ніколи особливо не любив і з якої гарних оцінок ніколи не мав. А то якось наснилося, начебто стою я посеред трибуни на Майдані Незалежності, а внизу, біля трибуни. На відкритій машині, у генеральському кителі і кашкеті, але без штанів, у самих лише плавках Ромка Черняк доповідає. «Пане президенте Африканської держави, війська для параду вишукувані». О, думаю я собі, я таки став президентом, але чогось африканським. Проте зрозуміло, чому Ромка без штанів, бо спека. От бачиш, Ромко, думаю я собі далі. Ти мене обзивав рудим африканським їжачком, а тепер стоїш переді мною без штанів і рапортуєш. От очки, як каже мій дідусь. Крім снів, нічого незвичайного у моєму житті не відбувалося.